Стіна однієї з кімнат на першому поверсі перетворилася на з'яючу дірку, з якої капітан Ваймс спантилучно дивився на уламки, що розлетілися по всьому подвірю гільдії. Від вибуху повилітали всі вікна. Під ногами валялося бите скло. Дзеркальне скло. Звичайно, найманці страждали від марнославства, чи насолоджувалися ним, ну, любили милуватися собою. Але ж дзеркала повинні бути в кімнатах. Хіба можна використовувати дзеркала для зовнішніх робіт? Вони вішаються дзеркальною поверхнею всередину приміщення, а не назовні. Він побачив, як молодший констебель дуболом нахилився вниз і підхопив кілька шківів, на яких віднілися наполовину згорілі мотузки. В уламках він побачив прямокутник картки. Волосинки на тильній стороні Ваймзової руки наїжачилися від напруження. У повітрі відчувався дивний запах. Ваймс був готовий першим визнати, що поліцейський з нього геть ніякий, але він не мав на це права, бо інші люди на більш високих посадах і з задоволенням визнали б це за нього. Увайм забували спалахи самостійності, які засмучували важливих людей, а кожен, хто засмучує важливих людей, автоматично втрачає кваліфікацію вартового. Але він мав розвинені інстинкти. Без них провести все життя на вулицях неможливо. Так само, як джунглі враз змінюються, щойно почувши запах мисливця, змінилося і місто. Щось було не так. Щось пішло не так. І він не міг зрозуміти, що саме. Він потягнувся вниз. «Що це все означає?» Ваймс випрямився, але не обернувся. «Сержанти колони, я хочу, щоб ви повернулися до штабу сторожі з Нобі та Щебнем», – сказав він. Капрал Морква та молодший констебль Дуболом залишаються зі мною. «Так, сер!» – швидко згодиться сержант колон, сильно тупаючи та щодухові віддаючи честь, тим самим надзвичайно дратуючи найманців. Ваймс оцінив його спробу. Лише потім він обернувся. «Ах, доктор Ребосин, привітався він. Голова гільдії найманців, побілий від люті, що чудово контрастувало з його вугільно-чорним вбранням. "Вас ніхто не викликав", сказав він. "Вартові, що ви всі тут забули? Ходите навколо, ніби це ваша гільдія". Вайн змовчав. Його серце співало. Він смакував мить. Він хотів би сфотографувати цю мить і обережно сховати її у великій книзі, щоб пізніше, уже на старості, час від часу виймати це фото і згадувати свій тріумф. Він потягнувся до нагрудника, і витягнув листа від адвоката. «Ну, якщо вам потрібна зовсім, може, ґрунтовна причина», – сказав він, – то це і є моя гільдія. Людину визначає те, що вона ненавидить. Капітан Вамс ненавидів дуже багато речей. Її список очолювали найманці, відразу ж після королів та нежиті. Він мав визнати, що доктор Ребус отягнувся досить швидко. Читаючи листа, він не вибухнув і навіть не почав сперечатися. Він навіть не почав кричати, що лист – підробка. Він просто склав його, віддав Ваймзові і холодно сказав. «Я бачу. Принаймні Гіддія залишається у приватній власності. Так, тепер, будь ласка, розкажіть мені, що тут відбувається». Він повітив, що інші старші найманці заходять у двір через отвір у стіні. Вони дуже уважно дивилися на уламки навколо. «Це все від фейерверків», – відповів Ребус. «Ну, добре», – згодився ситий господ. А було все ось як. Хтось поклав коробку з драконом прямо біля стіни, посеред подвір'я. Ось. А потім хтось пішов і сховався за однією з тих величезних скульптур. Потягнув за мотузочку і бабах. Бабах. Отже, тоді наш друг заховався в дірку в стіні і одразу ж виліз із схованки, і почав бігати подвір'я разом з усіма. І так він змішався із натовпом. Звичайно, ще один чоловік у чорному. Ніхто й не помітить, розумієш? Маєш на увазі, що він досі там? Звідки я знаю? Капюшони та плащі усі в чорному. А як ти все це помітив? Я відіду гідю що щосереди. Ніч м'ясного асорті на грилі, розумієш. Гасподь помітив порожній вираз англиних очей і зітхнув. У середу ввечері кухар завжди готує м'ясне асорті на грилі. І кров'янку ніхто не їсть. Отже, я прибігаю до кухні. Розумієш, авгау, дай дай. Хто у нас хороший хлопчик? Подивіться на маленького песика. Здається, ніби він розуміє кожне слово. А що в мене є для хорошого хлопчика? На мить він зніяковів. Ну, «Гордість гордістю, але ковбаса ковбасою», – сказав він. «Від феєрверків», – сказав Ваймс. Доктор Ребус був схожий на людину, що хапається за колоду у штормовому морі. Еш, від феєрверків, так, на день засновника. Прикра випадковість. Хтось викинув запалений сірник прямо в коробку». Доктор Ребус раптом усміхнувся. Любий мій капітане Ваймсе», – сказав він, плискаючи руками. «Я так ціную вашу турботу. Я справді...» – вони зберігалися в тій кімнаті, – спитав Вайнс. «Так, але немає жодних доказів». Вайнс підійшов до отвору в стіні і зазирнув усередину. Кілька найманців поглянули на доктора Ребуса і байдуже переклали руки на різні частини свого вбрання. Він похитав головою. Його обережність могла бути викликана тим, що морква поклав руку на руків'я меча. Але могло спрацювати й те, що врешті-решт найманці мали певний кодекс. Безкоштовне вбивство для них було чимось на зразок ганебного вчинку. «Схоже, на якийсь музей», – сказав Ваймс. «Такі речі. Це пам'ятне місце Гіддії. «Саме так. Різні потрібні дрібнички. Ви ж знаєте, з роками вони лише накопичуються». «Ну, здається, все в ідеальному порядку», – сказав Ваймс. «Вибачте, що потурбував вас, докторе. Мені вже час». Сподіваюся, що жодним чином не заподіє вам незручності. Звичайно, ні. Радий, що зміг вас заспокоїти. Увічливо, але твердо їх провели до воріт. Раджу вам прибрати все це сказав капітан Ваймс, знову поглянувши на уламки. Якщо все подвір'я буде осипане склом, хтось може поранитися. Не хотілося б, щоб хтось із членів гільдії постраждав. Цієї ж хвилини все зробимо, побісяв Ребус. Добре, добре, дуже дякую. Капітан Вайм зупинився біля дверей, а потім демонстративно вдарив долоною по лобі. «Вибачте, вибачте, голова сьогодні наче решето. Що у вас там викрали? Як ви казали?» Жоден м'яс не поворухнувся на рибусовім обличчі. «Я не казав, що у нас щось крали, капітане Ваймзе». Вайм на мить витріщився на нього. «Звісно, вибачте. Звісно, ви такого не казали. Перепрошую. Робота мене просто вбиває. То я піду». Двері зачинилися прямо перед його обличчям. «Добре», – сказав Ваймс. «Капітане, а чому?» – почав було мурква, Ваймс підняв руку. «Тепер все зрозуміло. Заспокоїв він його голосніше, ніж потрібно. Немає причин для хвилювання. Повертаємося. Де молодший констебль, який там?» «Тут, капітане», – миттю відповіла Ангва, виходячи з провулка. «Ховалася. Ну добре. А це що?» Гав-гав, Скигл! Скигл!» «Капітане, це лише маленький песик». «О боги!» Гільдія найманців пронісся дзвін іржавого дзвона інгумації. Одягнені в чорний колір фігури бігали туди-сюди, штовхаючи і штовхаючись, поспішаючи дістатися до подвір'я. Рада гільдії поспішно зібралася біля кабінету доктора Ребуса. Його заступник пан Дауні, нерішуче постукав у двері. Заходьте. Рада вийшла. Капітан Ребуса був найбільшою кімнатою в будівлі, відвідувачем завжди здавалося неправильним, що гільдія найманців має Такі легкі, повітряні, добре оформлені приміщення більше схожі на приміщення джентльменського клубу, ніж на будівлю, де щодня відбувається планування акту вбивства. На стінах висіли веселі картини на тему полювання. Однак, якщо придивитися, здобичю були не олені чи лисиці. Були також групові офорти, а з недавніх пір і нові вишукані іконографії. Ряди усміхнених обличчя членів гільдії визирали з вугільно-чорного одягу, а наймолодші члени сиділи попереду, схрестивши ноги. Хтось навіть кривлявся. Примітка. Завжди знайдеться такий розумник. З одного боку кімнати стояв великий столик з червоного дерева, де проводилися засідання старій Шенгильдії. З іншого боку кімнати можна було побачити приватну бібліотеку Ребуса та невеликий робочий стіл. Над лавою містилася масивна аптечка, яка складалася з сотень маленьких ящиків. Назви на ярликах ящиків були закодовані. Секретною мовою найманців, але гості гільдії зазвичай і так не виявляли бажання частуватися місцевими напоями. Стелю тримали чотири чорні гранітні колони. На них було вигравівано імена найманців, які залишили помітний слід в історії. Стіл ребуза стояв прямо посередині між колонами. Сам Ребу стояв позаду стола, а вираз його обличчя був майже таким дерев'яним, як і його стіл. Потрібно провести перекличку, відрізав він. Ніхто не покидав подвір'я гільдії? Ні, сер. Чому ти такий упевнений? Охоронці на дахах філігранної вулиці кажуть, що ніхто не заходив і не виходив, сер. А за ними хто слідкує. Вони самі слідкують один за одним, сер. Дуже добре. Слухайте мене уважно. Я хочу, щоб усі уламки поприбирали. Якщо комусь потрібно вийти за межі гільдії, простежите за ним. Перерити всі мишачі нори в гільдії, зрозуміли. Доктор, а що шукати? – запитав молодший викладач кафедри труд. Те, що сховане. Якщо ви щось знайдете і не знатимете, що це таке, негайно відправляйте до члена ради. У жодному разі не чіпайте самі. – Але, доктори, тут багато що сховане. – Ви це відчуєте, зрозуміло? – Ні, сер. Добре. І ніхто з вас не повинен говорити з цими треклятими вартовими. – Хлопче, принеси мій капелюх. – Доктор Ребу зіткнув. – Здається, мені доведеться розповісти про все Патріцію. Не пощастило, сер. Капітан мовчав, аж поки ви не перейшли через латунний міст. капрали Моркво, сказав він. Пам'ятаєш, я завжди говорив тобі про важливість спостережливості. Так, капітане, я завжди уважно слухав ваші поради з цього приводу. Отож. Отже, Варто, що ви нас постерігали? Хтось розбив дзеркало. Усі знають, що найманці люблять дзеркала. Але якщо це був музей, чому там було дзеркало? Перепрошую, сер. Хто це сказав? Я, сер, молодший констебель Дуболом. О, так, так. Я трохи знайомий з фейерверками, сер. Я знаю їхній запах. Там пахло не фейерверками, чимось іншим. Добре, внюхано, Дуболоми. А ще там були шматки горілої мотузки та шківи. Я чув запах дракона. Справді, капітане, я на цьому розуміюся. Ваймс скривився. Якщо проведеш стільки часу в компанії Леді Ремкін то незабаром починаєш розуміти, як пахнуть дракони. Якщо під час вечері щось поклало голову тобі на коліна, краще, мовчки, частувати його ласощами та лише сподіватися, що в нього не буде гикавки. У кімнаті була скляна шафа, сказав він. І хтось її розбив. Що думаєте? Так щось викрали. У пилюці я знайшов картку, але її стигли забрати, поки я говорив зі старим ребусом. Я б віддав 100 доларів, тільки б дізнатися, що на ній було написано. Чому, капітане? – здивувався капрал Морква. – Тому що цей покидьок Ребус не хоче, аби я дізнався. – А я знаю, від чого з'явилася та яма, – сказала Ангва. – Від чого? – То вибухнув дракон. – Це цілком можливо, – погодився Морква. – Ці маленькі чорти вибухають навіть від звуку падіння шолома. – Дракон. – пробурмотів Ваймс. – Молодший констеблю Ангва. – Звідки така ідея? – Ангва вагалася. – Мені собака розповів. – Точно не ті слова, які призводять до кар'єрного зростання. «Жіноча інтуїція», – пожартувала вона. «Припускаю», – сказав Ваймс. «Твоя інтуїція ризикне розповісти, що саме викрали». Ангва знизала плечима. Морква помітив, як цікаво рухалися її груди. «Щось таке, що найманці зберігали саме там, де можна було за ним постійно приглядати?» – припустила вона. «Так», – замислився Ваймс. «А далі ти мені скажеш, що собака все це бачив». «Гав!» Едвард Дегибель запнув штори, зачинив двері і сперся на них. Це було так просто. Він поклав згорток на стіл. Це був тонкий згорток завдовжки близько чотирьох футів. Він обережно його розгорнув, і там було воно. Воно було схоже на той малюнок у трактаті, як типово для людей. Ціла сторінка заповнена докладними кресленнями арбалетів, а цей шедевр лише на берегах, ніби він і не має особливого значення. Це було так просто. Навіщо його ховати? Напевно тому, що люди боялися. Люди завжди боялися могутності. Вона змушувала їх нервуватися. Едвард підхопив його, трохи погойдав у руці і зрозумів, що предмет просто просить, щоб його тримали. «Ти моє!» І це тією чи іншою мірою було кінцем Едварда де Гибеля. Деякий час щось ще існувало, але воно було вже не зовсім людиною. Був майже полудень. Сержант Колон відвів нових рекрутів на стрільби з Лука на полігон «Бережи сідниці». Ваймс вирушив у патрулювання разом із Морквою. Він відчув, що щось у середині нього шипіло. Щось дратувало його втомлені, але досі гострі інстинкти, намагаючись привернути до себе увагу. Він мав рухатися. Морква намагався не відставати. На вулицях навколо гільдії молодші найманці ще підмітали скло. Найманці при денному світлі. Буркнув Ваймс. Як це вони ще не перетворилися на попіл? То вампіри, сер, сказав Морква. Ха, ти правий. Найманці і ліцензовані злодії, та криваві вампіри. Знаєш, хлопче, колись це було велике старе місто. Підсвідомо вони йшли нога в ногу. Прямували. За часів короля, сер? Королі, чорт забирай, ні. Пара найманців здивовано озирнулися. Я вам скажу, сказав Ваймс. Монарх, абсолютний правитель, так? Головний босс? Якщо тільки він не королева, сказав Морква. Ваймс поглянув на нього, потім він кивнув. Добре. Або головна Бузасель. Ні, так можна казати лише у випадку, якщо це молода жінка. Королеви зазвичай старші. Вона повинна бути Босеса? Ні, це для молоденьких принцес. Ні, мабуть, Босиня. Ваймс зробив паузу. У цьому місті щось відчувалось в самому повітрі. Якби творець сказав, нехай буде світло у Анкморпорку, його б завалили питаннями на зразок якого кольору. Краще верховний правитель. Сказав він, знову починаючи прямувати. Гаразд. Але це неправильно, розумієш. Одна людина, що володіє силою життя і смерті. Але якщо він хороша людина? Почав Морква. Що? Що? Гаразд, гаразд. Припустимо, що він хороша людина. А його заступник, він теж хороша людина. Можна лише сподіватися. Тому що і він править від імені короля, а решта королівського двору. Вони обов'язково повинні бути хорошими людьми. Тому що якщо хоча б хтось із них поганий, результат хабарництва та покривання злочинів. «Патрицій – верховний правитель», – зазначив Морква. Він привітався до перехожого троля. «Добрий день, пане Карбункуле». «Але він не носить корону і не сидить на троні, і він не каже тобі, що його правління – це правильно», – сказав Ваймс. «Ненавиджу цього сволоту. Але він чесний, чесний, як штопор». «Навіть так. Хороша людина в якості короля. Так. І що це дає?» «Королівська влада забруднює розум людей, хлопче. Чесні люди починають кланятися і плазувати лише тому, що...» Чиїсь дідусь убивав краще, ніж їхній. Слухай, я впевнений у нас колись були хороші королі, але королі дають нам своїх нащадків. Тут уже кров бере своє, і ми отримаємо кубку зрозумілих убивць, цілковитої сволоти. Вони починають відрізати голови королевам і намагаються вбити своїх кузенів ще 5 хвилин. Ми щойно пережили таке століття. І одного дня людина сказала Годі королів. І ми піднялися, і ми боролися з кровожерливими вельмужами і ми повалили короля з трону, і ми потягли його на площу Сатор і відрубали його кровожерливу голову. Ідеальна робота. Ого, сказав Морква. І хто це був? Хто? Людина, яка сказала «годі королів». На них дивилися люди. Обличчя Вайнза, до цього гнівно-червоне, перефарбувалося у ніяково червоний колір. Однак різниця відтінків була досить незначною. О, у дітя він був командувачем міської варти. Пробурмотів він. Його звали «Старий Мордокамінь». «Ніколи про нього не чув», – сказав Морква. «Він е, про нього не дуже часто пишуть в підручниках з історії», – сказав Вайнс. «Іноді потрібна громадянська війна, а іноді після цього краще зробити вигляд, що її ніколи не було. Іноді люди роблять щось важливе, але забути про них просто життєво необхідно для країни. Розумієш, у нього була сокира. Ніхто більше не наважився. Зрештою, це була шия короля». «Королі?» Він, наче, сплюнув це слово. Особливі. Навіть після того, як вони побачили королівські покої та прибрали шматочки. Ніхто не очисти світ. Але він взяв сокиру, вилаявся і зробив це. «Що ти був за король?» – запитав Морква. «Лоренцо – добрий». – стримано мовив Ваймс. «Я бачив його портрет у музеї Королівського палацу», – згадав Морква. «Старий товстун. В оточенні купи дітей». «Ну так». – обережно мовив Ваймс. Він дуже любив дітей. Морква привітався з парою гномів. «Я цього не знав», – сказав він. «Я думав, це був звичайний переворот». Ваймс знизав плечіма. «Усе це є в історичних трактатах. Однак потрібно знати, де їх шукати». Це було кінцем королів Анкморпорка. В нього, здається, залишився живий син і кілька божевільних родичів. Їх відправили у вигнання. Непевне, королівська родина дуже від цього страждала. Сам я не розумію, чому. «Стається, я розумію. Вам же подобається місто?» Ну так, але якщо буде вибір між вигнанням і відсіканням голови, то я пакую валізи. У нас добре вийшло позбутися королів. Але що я маю на увазі, тоді місто працювало. Досі працює, сказав морква. Вони пройшли повз гільдію найманців і порівнялися з високими стінами гільдії блазнів, розташованої з іншого боку кварталу. Ну, просто існує, інертно. Ось поглянь туди. Морква слухняно підняв погляд. На стику широкого шляху та вулиці алхіміків, стояла знайома будівля. Фасад був пишно оздоблений, але покритий брудом. Його колонізували гаргулії. І ржаве гасло над портиком було таке. «Ні дщ, ні сні, ні темрява, і тман не спинять впевнену одумо». І колись давно, можливо, це було так, але нещодавно хтось вирішив, що потрібно написати додаток. «Не питайте нас про скелі, тролів з кейками, Драконів всіх видів, пані кекс, величезних зелених потвори з зубами, будь-які види чорних собак з оранжевими бровами, дощі зі спанієлів, туман, пані кекс. О. сказав він. «Королівська пошта. Просто пошта. Виправивайсь. Мій дідусь сказав, що колись можна було відправити лист і його б доставили протягом місяця. Обов'язково. Не треба було віддавати його перехожому гному, сподіваючись, що маленький мерзотник не з'їсть його до того, як. Він раптом замовкнув. Ой, вибач, я не хотів тебе образити. Я не образився. Добродушно відповів Морква. Справа не в тому, я не маю нічого проти гномів. Я завжди говорив, що ще варто пошукати таких висококваліфікованих, законослухняних, працевитих мерзотників. Так, та ні. Вони продовжили примування. Та пані Кекс, сказав Морква, безумовно сильна жінка. Чи не так? Щира правда, сказав Ваймс. Під величезною сандалою моркви щось хрустнуло. «Знову скло!» – сказав він. «Щось далеко воно розлетілося!» Дракони вибухають. «Яка уява?» «Гав, гав!» – почувся голос позаду. «Цей клятий пес ходить за нами!» – сказав Ваймс. «Він гавкає на щось на стіні!» – помітив морква. Гаспод холодно поглядав на них. «Гав, гав! Чорти б вас побрали! Скигл, скигл!» – він не витримав. «Ви там що сліпі? Чорт забирай!» Він сказав правду. Нормальні люди не чули, що він говорить, тому що собаки не говорять. Це відомий факт. Це добре відомо на рівні інстинкту, як і багато інших відомих фактів, які перекривають досвід органів чуття. Це тому, що якби люди ходили, помічали все, що відбувається навколо них, ніхто б не виконував своєї роботи. Примітка. Це ще одна риса, першочергова для виживання. До того ж, майже всі собаки не розмовляють, а ті, що вміють, лише статистична похибка, яку можна ігнорувати. Тим не менш, господ виявив, що його можуть чути десь на підсвідомому рівні. Фактично вчора хтось безтурботно кинув його в канаву та не пройшов і кілька кроків, а вже подумав – оце я гад. – Там щось є, – сказав морква. – Щось синє. Воно звисає з цієї гаргулії. Гав, – Гав-гав! Гав! Не пора мене похвалити! Вам став моркві на плечі і простягнув руку вгору, але синя смужка все ще була недосяжною. Гаргулія кинула на нього холодний погляд свого кам'янго ока. Не заперечуєш, Звернувся до неї, Ваймс. У тебе на вусі щось висить. Камі'ною рукою гаргуля дотягнулася і скригочучи відірвала надокучливий клаптик тканини. Дякую. На здоров'я. Ваймс спустився. Капітане, вам подобаються гаргулі чи не так? Поцікавився морква, коли вони рушили далі. Так, можливо, вони лише підвид тролів, але вони не чіпають перехожих і рідко опускаються нижче першого поверху. Не чинять злочинів, про яких хто-небудь може дізнатися. Мій тип. Він розгорнув синю смужку. Це був нашийник, або принаймні те, що залишилося від нього. Він обгорів з обох боків. Але через стажу неважко було прочитати слово «товстунчик». «Прокляття», – сказав Ваймс. Вони підірвали дракона.